וירד אל המצודה. ופלישתים באו, ויינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' לאמור, האעלה אל פלישתים, התיתנם בידי? ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר,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 ממול בחיים. והיא כשומעך את כל צעדה בראשיה בחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלשתים. ויעש דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויך את פלשתים מגבע עד בואך גזר.